Kedves Karádi Katalin, interjút készítettem dr. Erdős Péterrel, a hanglemez gyártóvállalat reklámfőnökével arról, hogy miért nem hervad el az a cigaretta vég. Ehhez az interjúhoz szólt hozzá levelében Kerényi Grácia költő és műfordító, aki az Rényi utcai Gestapo 200-as cellájába látta önt 1944 tavaszán. Visszaemlékezését nemrégiben közöltük az Élet és Irodalom visszhangrovatában. – valami valamiféle visszhangot önben ez a név? – Vagy ha nem, emlékszik-e egy kislányra, a világhírű Kerényi Károly klasszika filológus kislányára, aki aranyszínű macóját szorította magához, mint egyetlen hozzátartozóját a börtönben, hiszen ő is le volt tartóztatva. Ez a régmúltból felbukkant motivum késztetett arra, hogy New Yorki lakásán zavarjam telefonommal, hogy legalább hangközelből kérdezhessem meg, föltámad-e a múltból valami? Valami. Igen, valami, amiből soha nem lesz láger. Valami, amit senki nem fog megírni, amit soha nem fogok énekelni. Érzelmes történet az aranyszínű mackorról. Igen, emlékszem, kedves Mezei András. De néhány pillanattal ezelőtt még nem hittem volna, hogy mindez bennem van, hiszen okom volt rá, hogy semmire se emlékezzem. Igen, egy kislány kezében láttam az aranyszínű maczkót 1944. április 18-án, és látom ma is. Ha hunyt szemmel, magam elé képzelem a folyosót, melynek szétágazó végében volt a kétszázas cella. A velem szemben levőben pedig, most tudtam meg ennyi év után, Miattam zsúfoltak össze nyolc embert, azért, hogy én egyedül legyek a magaméban. 1944. április 18-án tartóztatott le a gestepó. A félelem volt a legrosszabb. Mit akarnak tőlem? Mi a bűnöm? Miért hoztak ide? Nem, mintha nem tudtam volna, hogy mi minden számított akkoriban bűnnek, hiszen ártatlanokat mentettem, akiknek az elhurtolása épp olyan képtelenség volt, mint az én letartóztatásom. Ebben a szomorúan képtelen világban pedig vidám képtelenségnek tűnt az az aranyszínű Mackó, a 18 éves kislány egyetlen hozzátartozója. De hogy ki volt, hogy a világhírű kerényi professzor kislánya, kerényi grácia volt az, akit ott megismertem, a mai költő és műfordító, azt most tudtam meg öntől. Most, hogy mondja, még arra is emlékszem, hogy az őrök esténként kinyitották a cellák ajtaját. Beszélgettünk egymással. Az aranyszínű folt is előjön, a macskó. a sötétségben valami világos. Ott bent is adni akarta magamból valamit, adni, csak adni az embereknek. Én szabadon is azokra a kiskatonákra gondoltam, akik értelmetlenül pusztultak el a frontokon. Emlékszem... Hogy ne emlékeznék, 1944. április 24-én, amikor megszólaltak a szirénák, és már hullottak is a bombák. A Gestapo hivatalnokai és őrei mind az óvóhelyen kerestek menedéket. Mi a cellákban maradtunk, és én valóban énekeltem fogoly társaimnak. Kerényi grácia, jól emlékszik rá. Annyiféle verzióforok közszájón arról, hogy a németek miért tartóztatták le. Állítólag százi ezredessel, illetve ifjabb Horti Miklóssal való kapcsolata miatt. Az Egyedül vagyunk című nyilaslap megtámadta a Karádi Katalint körét liberalizmusuk miatt. Tudni vélik, hogy Karádi Katalin kémnő volt. Mi az igazság? Az az igazság, hogy engem letartóztattak. Elvittek. Bebörtönöztek először az Rényi utcában, majd a Pest vidékiben és naponta vittek vallatni fel a sváb kihallgatásra. Ki kell vagyok összeköttetésben? Miért veszem pártfogásba az üldözötteket, a más vallásúakat? Mondhatok-e mást, valami többet, nagyobbat, mint azt, hogy az emberségemért tartóztattak le? Tudomásom szerint önnel egy időben tartóztatták le új szászi ezredest és kádárgyula ezredest. Egy német dokumentum tanulsága szerint a vád a német birodalom elárulása volt. Én pedig azt mondom, az ellenem támasztott vád valójában nem lehetett mást, mint hogy tisztességes, becsületes ember voltam, és az is maradtam ugyanúgy, mint a többi neves ember, akiket velem együtt elvittek, hogy csak Pát és titkos ilonát említsem a hosszú sorból azok közül, akik még csak nem is más vallásúak, hanem katolikus emberek voltak, keresztények velem együtt. Hogy nagyon sok embert mentettem meg abban az időben, az nem számít ellenállásnak? A vád valójában az volt ellenem, hogy szemben álltam azzal a korszakkal. Aki jól figyelt, az mindez kiérezte a dalaimból. De nem csak a miten, hanem a hogyanon van itt a hangsúly, kedves András. Azzal a korszakkal pedig azért szálltam szembe, mert kimerem mondani ilyen, gicsesen. Az én gyenge lelkületem nem bírta elviselni, hogy tízezrével viszik el az embereket a vagonokban a halálba. Ennek ellenére nem politizáltam akkor sem. Azóta is távol állt tőlem a politika. Segítettem, bújtattam, hiszen három lakásom volt akkoriban, és ha már elvittek valakit, utána mentem és kihoztam, kis tartsáról is. Hogy mindez kevesebb kockázatot jelentett volna akkoriban, mint mondjuk a németekkel szembeni kémkedés, senki nem állítaná, aki ismerte ezt a kort. Mégis hagy mondjam el, hogy sokan vannak, akik önt amolyan magyar mataharinak képzelik el még ma is. Legyenek szegényebbek egy illúzióval? Legyenek gazdagabbak az igazsággal. Amikor a Gestapo letartóztatott, épp akkor mutatták be a mozikban a Mahita című új filmemet, melyben kémnőt alakítottam. A legendák talán ebből indultak ki. De miért volna több az, ha történetesen kémnő lettem volna, mint az, hogy megmaradtam annak, ami voltam? Emlékszik-e a Perre, melyben már az utolsó időkben, azzal vádolták önt, hogy az egyértelmű rendelet ellenére se bocsátotta el más vallású alkalmazottait. Igen, emlékszem. Arra a kérdése, hogy miért dolgoztattam velük valami, olyasmit válaszoltam, hogy azért kérem, mert emberileg sajnálom őket? Igen, pontosan így mondtam. Ezek az én szavaim, de honnan tudja ezt ilyen pontosan? Nemes nagy Ágnes költő emlékezetében maradtak meg mind a mai napig ezek a szavak. Talán azért is, mert oly korban hangzottak el, melyben már ez is életveszélyes lehetett volna önre. De hát köztudott, hogy nem szakította meg nexusait a liberálisoknak, demokratáknak, baloldaliaknak számító barátaival sem. Pedig hadd ismételjem meg, én nem értettem és nem is értek a politikához. Maga, mint költő talán jobban tudja és meg is írhatja, Miért szeretnének engem az emberek mindennek látni, csak nem annak, ami ténylegesen voltam? Úgy, ahogy Máriási Judit megírta, nagyon-nagyon szomorú ember. Az imént, mikor még nem jegyezte a beszélgetésünket, maga mondta. Egy feje tetejére állított világban az látszik kitűnni, aki egyszerűen csak a talpán marad. De kérdés, meg tudják-e ezt bocsátani neki? Vagy inkább ehelyett Mataharinak képzelik? Meg hát unalmas is bizonyára, hogy minduntalan csak azt válaszolgatom. Kérem, én ember voltam az embertelenségben, de így igaz. Szerettem szívből énekelni fiataloknak, időseknek egyaránt. Hivatásomnak tekintettem, mintha az Isten adta volna ezt nekem. Szerettem adni. Ma is szeretek. A most megjelent Kotta albumomért járó honoráriumot az öreg színészek javára utaltattam át. S ha ez ma már nem számít hősiességnek, arról nem én tehetek, mint hogy arról sem én tehettem, hogy 1944-ben és még annyiszor a világban valamiféle hősiesség számba ment és mehet a természetes emberi cselekvés. Itt ragadom meg az alkamat arra, hogy magamat is korrigálva kijelentsem, még ellenálló sem voltam, csak segíteni akartam a rászorultakon, mert összefacsarodott szívvel aludtam el esténként, ha hírjött, hogy egy barátomat elvitték. De akkor is álmatlanul hánykolódtam az ágyban, ha idegennel történt ugyanez. De miért beszélünk úgy, mintha önnek nem esett volna bántódása? Hiszen elvitték. Mentette-e? Óvta-e valaki karádi katalint? Jobb dolga volt-e ott bent, mint a többieknek? elkerülte a vallatásokat, a kínzásokat? Vallattak, ütöttek, vertek naponta, agyba főbe. A fogaimat kiverték, A hajamat tépték. Hadd ne részletezzem, hogy mi mindent csináltak, hiszen ilyesmire ennyi év távlatából sem emlékszik vissza az ember szívesen. De én ebben sem voltam kivétel, hiszen mindenkivel ezt tették. Lehet, hogy ennyi év után most én is ugyanazt szeretné megtudni öntől. Ha másért, ha más módszerekkel is, mint annak idején a gestapo. Maga mondta. Hiába vallattak, nekem nem volt mit bevallanom. Nem volt mit elárulnom, mert nem tettem más, mint amit eddig is bevallottam magának. Segítettem. Ez éltetett, és ez éltet mind a mai napig. Nem volt én nálam semmi adóvevő, nem tudom ma sem mi az a leadó. százi ezredes a vőlegényem volt négy éven át. A németek bejövetele után ő is bújkált, hogy el ne vigyék. Mégis letartóztatták. Betlen Istvánnál együtt. Tud-e arról, hogy 1944. március 19-e, tehát a német megszállás után, a Magyar Rádió kicserélt vezetősége az ön defétistának és a magyar lélektől idegennek bélyegezte. Éppen ezért igazgatói rendelettel tiltotta ki az ön lemezeit, melyek érzelmi téren végeznek lélekrombolást. Igen, azt mondták róluk a nyilasok, hogy nem bozdítanak elégi a végső győzelemre. megbántom el, ha most visszakapcsolok egyik nagy hatás dalának értelmére, hiszen önnek is volt kit hazavárnia. Arra, arra gondolok, melyben kis hadnagyának mondja, ha nem is ezekkel a szavakkal, de valahogy így. Mit kereselte ott messze a fronton? Miért nem jössz haza szeretni engem? Nem emlékezteti ez Karádi Katalint egy az elmúlt évtizedekben sokat hangoztatott jelszóra? Ne háborús, hanem szeres. Látja? Ez eddig nem jutott eszembe. De nem tagadhatom, hogy tulajdonképpen erről sokat énekeltem a katonaságnak. A keresztnek. Miközben három lakásom között futkostam a Karácsony utcában, s másút. A barátaim lakásait is igénybe vettem, ha kistárcsáról jövett, onnan kihozott embereknek kellett menedéket szereznem. Arra vonatkozóan, hogy nekem segítette valaki. Mit mondhatok? Ártatlanul kínoztak meg. Elviseltem azt is, miközben zuhogtak a bombák a fejem fölött. Több mint három hónapot töltöttem odabent. Legyen elegendő most annyi, hogy a Pestvidéki börtönben, miután az egyik kört megkértem, legyen segítségemre. Segített. Nyár vége volt, már őszelő, mikor szabadon engedtek. A lakásomat kifosztva üresen találtam, és újra kezdtem az életet. Ön már régebben is azt nyilatkozta, hogy csajnálja a rossz embereket. Tehát a vallatóit se gyűlöli? Igen. Inkább sajnálom őket, mint megvetem. De talán mind abból, amit átéltem személyesen, épp az maradt meg bennem rendkívüli élességgel, hogy a jó embereket szeretem. Azokat, akikkel ma már nagyon ritkán lehet találkozni. Szeretem az otthoniakat, akik megőriztek a szívükben. Ez a mostani siker nagyon jól esik. Az se komorít el nagyon, ha akadnak, akik gicsnek nevezik azokat a dalokat, amiket én hittel és szívvel énekeltem, Stalán talán épp attól nem voltak frázisok, hogy adott pillanatokban épp úgy, mint az azóta eltelt időben, magam is elégtem bennük. Ha újra fiatal volna, ma miről énekelne? <hül> talán arról, amit maga tudatosított bennem. Az aranyszínű mackorról. Ha megírná nekem valaki a dalszövegét és a dalt. Én csak a szívemet adnám hozzá, hogy úgy énekeljek róla, olyan feszültséget keltve, mint amilyent ott éreztünk a börtönben, azokkal együtt, akik nem érték meg a békét. Furcsa dal volna. Talán újszerű is. A mai kordala. Még arra is emlékszem, hogy megetették egyszer a maszkót is kockacukorral. De hát ezt a dalt... Hiába. Másként, más fogja elénekelni. Számomra már nem lesz belőle sohas láger. Ezt nekem már soha senki nem fogja megírni. Nem fogom elénekelni ezt az érzelmes történetet, de jó, hogy elmondhattam. 1980 Mezei András Angadó a vég, Ül a hamutálcán, s csenden végig Kis cigaretta te híd nekem el, Hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog lángoló, Vébor piros ajkat Most a szobámban magam vagyok én, Merengek a múltak ütemén Ittem nékecs, ezernyi csókban égett a Égben, szívben azóta ősz van, Már későre jár, az én időm lejár. kis fehér paráz. Megremeg az ében, úgy veri a lát, nyugszik a tálca hamus az ő sorsa pontosan enyé, zene szól az ében már valahol, ahol fenn az égen jár, szívem, mint az express úgy zakatol. Állomásnál majd megáll, A szív az mindent nem bírhat el, Holnaptán azt sem pály, Ha szembe jössz és nem is szólsz én hozzá, Amvadó cigaretta vég, Ül a hamutáltás, csendben végig Kis cigaretta te híd nekem el, Hogy engem is csak égbe dobtak el. Voltam én, boldog lángoló, Bébor piros ajkat csókra csárgított. Most a szobámban magam vagyok én. Merenge a múlt a kütemét. Hittem néket, s csókban égett a nyár. az szívben azóta ősz van, már kisüre jár, az én időm lejár. A badó, kis fehér Megremeg az ében, úgy veri a a tálca, ha peremé, az ő sorsa fontos,